Eh, ja. Ja. Eh, vad bra gör Jakob? Jag bara startade. Vi hade ett väldigt väldigt kort redaktionellt samtal i vilket jag var väldigt tyst hela den tiden. Eh, <laughs> eh, ja. Att, ja. Eh, man men pratar men... olika lass olika dagar Karin så är livet. Så är livet jag kommer ja. faktiskt vi spelar in där en onsdag mitt i veckan så är det är lite så mitt i farten på det eh, sättet. Jag har just kommit hem från en arbetsdag, vanligtvis varje fall onsdag är min liksom, utvecklingsdag. Då har jag tid att göra, liksom, dels har jag med projekt som är liksom, fela och liksom, fortbildning och första lärargrejer. Och, liksom, eh, så. Jag har mycket materialvård som jag jobbar med, med teknik och mycket liksom, microspace. Min plan idag har varit att laga en 3D-skrivare och liksom, fixa lite elfel här och där. Och, liksom, Jobba tekniska delar med ett projekt som vi ska göra i samband med musikhjälpen. Som jag inte ska prata så mycket med om just nu. Eh, och lite andra sådana, praktiska grejer. Noll av det <går> blir av. För vi har muntliga nationella prov. Och då går det åt en massa personal. Och naturligtvis är det ingen som har tänkt på att det är vikarier, För det, det var tråkigt. Så då jag plötsligt går hela min utvecklingssid åt att vikariera. <går> Fine, det förstår jag. Jag har jobbat som lärare till länge för att kunna förutsätta att det ska hända. Men jag har haft liksom en lång dag av lektioner. Från 8 till halv 4. Där nästan alla lektioner har varit så här. Ja, så att jag och den här vikarien, Vi ska ha båda de här klasserna samtidigt. Härligt. Och, och då gör som jobbar där jag jobbar. Och vi har den organisationen som vi har. Och de vikarierna vi har. Så blir det liksom ett Då samlar vi alla de här 60 eleverna i den här teatern här borta. Så förklarar jag för allihopa vad de ska göra. Så får vi vikarien glida med. Och så rådar vi det tillsammans. Liksom. Visst, jag skulle kunna sätta en ny en vikarie. Här tar man 30 bara, ja vad du vill jag hoppas att ingen dör, typ Men liksom, det, det funkar inte riktigt så eh, Så att, hela dagen är Jag undervisar dubbla grupper samtidigt det är På sådana lektioner, där vi vann i alla fall kanske tre ordinarie lärare Så var jag och Mikari hela dagen Göt Så är det någon då som jag känner Man går hemma och man känner såhär Jag har någon grej på min mobil, att den frågar mig så här, Hur mår du just nu, och utvärderar man och så kan man checka ut En mental Får man ett kvitto, man är, kvitt är du. i huvudet typ. <här> och jag har fråga mig precis när jag var i kam från jobbet. Hur mår du just nu? Eh, ja, då jag håller jag ihop det. Det <här> var mitt svar. Eh, och ja. först från det, rätt in i podcastbubblan. Hej Karin, kul att se dig. Eller hur? Jag har ju faktiskt haft, jag har ju en helt gräslig vecka Jag har liksom 30 utvecklingssamtal som måste levereras den här veckan eh, Och det är en här spännande <laughs> grejer som är så helt järndöd. Alltså hela det är ju hjärndöd eh, Nummer ett Nummer två är det ju också så här att det här är elever som ska ta studenten eh, De är ganska utvecklade Ändå kommer liksom mamma och pappa med block till de här samtalen kan vi inte någonstans bara muppa av, eller mygga av, inte muppa av, men mygga av mamma och pappa när eleven är 18 år och ska bli vuxen? Man klarar av att gå på sitt eget utvecklingssamtal. Och det tar väldigt mycket mer Det blir väldigt mycket mer effektiva, bra samtal om mamma och pappa inte är med. Ja, alltså, så känner du ibland med vissa utvecklingssamtal också. <laughs> så, ja, ja, men eller hur? Men, det det men jag förstår att jag nu skiljer. Är... Jag tror att föräldrar vet inte hur man är när man är förälder till en myndighet myndig, myndig barn. På något sätt, myndig Nej, och, men jag, jag kan tror säga att så här Jag tror inte det ingår i manualen på något sätt. Nej, men jag kan tycka så såhär, jag har ju egna barn. Och de bästa mm. samtalen har varit när mitt barn har varit i skolan och haft sitt samtal. Och så har jag sutt suttit och lyssnat med mutad mick på mit. För då kan jag inte säga något. Och alla som känner mig vet ju att jag säger saker utan att tänka. Och eh, det är väldigt bra att jag inte eh, säger saker i, i den här sammanhangen. För jag har åtminstone ett barn som är ganska tystlåtet, tror det eller ej. Och han får ju inte luft. Eh, och det är det bättre att han pratar med sin lärare. Och så sitter jag bara och lyssnar. Eh, och jag, det varit... jag kommer att tänka på det nu. Det finns nog inte riktigt det. Men det var fantastiskt att ha en, en, en videomötetjänst som mitt. Där man mm. har liksom möjlighet att mjuta den andra personen. Mm. Ja! <laughs> e eller jag kan mjuta dig, du kan mjuta mig, men vi kan inte mjuta oss själva. Det var varit <laughs> fantastiskt bra, så. Mutual destruction, liksom. Nej, nu vill jag prata, klick! Tillsvarande. Och så ser jag <laughs> grejen, typ. Det har varit eller fantastiskt här? bra. Varför finns inte det? <laughs> Men det var inte det. Men idag, då så gick jag hem lite tidigare. Eller jag tänkte jag smiter iväg för jag ska ha en sån gräslig dag imorgon. Så jag tänkte jag smiter. Jag gick hem, jag var hemma vid halv fem. Så så jävla tidigt var det ju inte. Och då hinner jag liksom sätta nyckeln i låset. Jag hinner få ett sms i en chatt. Så alltså det var ju inte ett sms utan det var ett chattmeddelande. Att de ställer in de nationella proven igen. För digitala nationella proven. Och jag <hör> ja. Och då skrattar jag lite Och så tänker jag så här, vad else, vad, Vi pratade om det förra veckan det hade, De hade gjort något prov förra veckan testkörte. det Det hade ju gått jättedåligt eh, Och mm. det pratade vi om i podden också eh, Och nu så har de då Dragit slutsatsen att det här går ju inte Åtminstone inte i svenska och engelska Matte ska köra som vanligt Tror de just nu eh, Men då var det fila Vet du varför de säger de, de att det ska funka också? det från början, för det är också en detaljfråga som är när det sig. De tror att matten funkar för att det ska skrivas den 16 december. så ja. Det är inte det att de, de tror att matematiken är något som är mycket, mycket lättare att genomföra provet i, utan de räknar med att de har lagat felen som att de inte är sönning måste skapa innan den 16 december. Och också, vem kom på att ha en nationella prov sista veckan innan jul? Det känns som en vecka när elever är väldigt sådär, jag vet, jag är på, jag är jag, jag aktiverad, jag är motiverad, jag kommer att på topp. Nej, det är jättedålig idé, men det har ju, ja, skits, alltihopa är bara en dålig idé. Och, ja, eh... men, alltså, det är lite som att jag, ja, det, ja det, jag vill också passa på att ta till för att jag att jag har bokat in i direktör Malmströms eh, medarbetarsamtal till den 24 december. Varsågod, jag har jag bokat in, in på kalendern. Va? kom på det här? <laughs> Eller hur? Ja, nej, men så, så att jag har i alla fall, eh, så det hände, det har jag satte nyckeln i låset här hemma. Och sen så tar det tre minuter och då ringer vi lärare och ställer frågan. Har du en kommentar? Det är inställt. Och då kände jag såhär, ja, ja för jag är ju den personen i Sverige vi ringer när det ställs in. Kände jag då och så skrattade jag lite. Och det visade sig i att. Ja men du är ju den personen vi ringer när det ställs in uppenbarligen. Ja, det var bara jag som uttalade mig. Men jag sa väl det som, alltså jag säger ju det som vi alla säger där. Att det var väl lite så konstigt att det ställdes in. Eh, Simona Mohansson Du kan faktiskt få göra ett rätt Som skolminister om du vill Du kan få ställa in de här proven Det är helt gratis Det kostar dig ingenting Du sparar till och med pengar Varsågod och ställ in dem eh, Det räcker att du säger Nu lägger vi ner det här Det är, tar inte ens lång tid Det tog så lång tid som det gjorde nu när jag sa det eh, Det börjar mm. göra Gör det gärna idag jag hade ja, för gott, det är lite det jag tänkte lite på faktiskt också. Jag har gått och funderat lite bred under den här veckan utan att eh, i riktigt grund för att det skulle gå så fort in. Vi sa ju faktiskt precis olika förra veckan så att liksom, det känns som att vi är fast i en cirkel där det liksom förra året ställdes in i mars någon gång i år. har vi kanske tur att det ställs in i november, december som är lite mer förtid på att planera. Att man är liksom så... Så, så det var väl liksom förutsägbart på något sätt. Så det var skönt att de så att vi ställer in det här i hela året eller till det sättet är klart. Eller så. Men, men mm. jag tänker också lite faktiskt så här, för att både du och gå gått och läst och tänkt naturligtvis på det här under veckan som har varit. Och en grej som har dykt upp, som jag inte jag riktigt har förstått, är att liksom eh, det avtalstekniska jag försöker hitta namnet på det avställningsvis företaget som har gjort den här plattformen. Men det är ju liksom jag har, sagt, jag har pandlat i, i för typ sju år sedan ett företag då blev det ett som företagsförbandet deras avtal sträcker sig fram till 2027. Sen har vi inte längre den plattformen kvar. Nej. Vilket gör att det är en fråga om år innan vi ändå måste byta avtal i alla fall. Och kanske får vi samma avtal med samma företag för att det funkar så smärtfritt. Eller så byter man liksom plattform eller leverantör utifrån andra specifikationer eller vad det kan vara. Så den processen måste inte dras igång nu i alla fall. Så därför yep. tänkte jag slå ett slag för att inte bara ställa in mm. för, för det är ju någonting med det naturligtvis att vi borde liksom sluta försöka med, med det här projektet. Det kommer inte att funka liksom. Det, vi, vi ser det. Och, och, mm. och det är inte liksom for the lack of trying utan det är snötsfört om för, fast att vi har försökt så har vi kommit fram till att det här det kommer inte gå. Och det måste vi ändå kunna säga liksom utan att vara skadeglada eller utan att liksom klocka politiska poänger eller vad den kan vara så måste vi ändå konstatera att så här, det här det här kommer inte bli av och då är det bättre att sluta kasta pengar på det och göra någonting annat, men också faktiskt att man slår ett slag för att så här, ja, men vi tar vi tänker nästa steg, vi tänker version 2 redan nu för jag tror inte att det är någon bra idé att säga vi går runt tio år till och har liksom pappersprov innan någon annan kommer på att liksom, och nu försöker vi digitalisera utan jag tänker att vi är ganska snart ändå måste ge oss på så här, vad är version 2 av de digitala nationella proven inte för att vi ska fortsätta stressa med den här larviga plattformen för det gör bara lärare stressade Och <går> när vi stressade Och ja, alla lite människor Jag vet inte Men, men utanför för att vi faktiskt liksom Målet i grundvärdena är ju korrekta Eller hur? Ja. Idén har det är digitalt och effektivt och säkert Och liksom, Så det är ju någonting som Varenda människa förstår är vägen fram Så den enda, enda slutet på hela den här historien Är ju faktiskt att vi ändå sitter med Digitala nationella prov som fungerar bra Så hur långt det, det, liksom, det kommer att hur det kommer komma dit, hur mycket det kommer att komma och komma och sånt där. Om det är ett socialt företag eller ett annat företag som liksom, vi sitter med på slutet. Det får vi verkligen se. Men det finns ingen annan utgång av det här än att vi sitter där med digitala nationella prov som fungerar Så, därför tänker jag att vi ska fokusera lite på vad är egentligen liksom lösningen och, och jag har känt under hela den här processen, alla gånger vi alltid har om, pratat om det här, att att det här är mer din fråga än min fråga för jag bryr mig inte riktigt och jag vill inte riktigt liksom engagera mig och liksom jag, jag känner det är inte mitt problem och liksom jag skulle aldrig någonsin vilja ha något med skolverket att göra, jag skulle aldrig vilja engagera mig i de frågorna jag skulle aldrig någonsin, jag beundrade mycket för att du tar på riktigt åt dig ansvaret för hela lärarkåren att vara den David som kämpar mot godhet. Och det är därför ringer i tre minuter senare. Och jag tycker det är svingkolt att känna någon som ringer tre minuter senare för att jag skulle dö. Död, dö, dödens död. Om någon någon förväntade jag ta ett ansvar för sådana grejer för att jag verkligen inte bryr mig. Förstår du? Förutom nu. För här har jag börjat känna sig fan det här är jag lite intresserad av. Det här skulle kunna bli liksom en bra grej. Jag börjar prata om mm. Vad är egentligen en bättre väg fram då? Hur borde vi egentligen göra? För mm. ja, det hade varit världens enklaste politiska poäng för en politiker med ansvar för en skolmyndighet säger en skolminister eller så att säga, nu, nu lägger vi ner det här, vi ger upp det här har inte funkat, det har kostat alls mycket pengar och det har varit liberaler och det har varit moderater, det har varit socialt det har varit alla möjliga människor, miljöpartister som har råddat över det här och liksom det bara kostar för mycket, vi, vi skiter i det mm. Vi, mm. vi får liksom... Nästa gång vi gör ett handelsavtal med Australien så får de köpa något jävligt dyrt av oss och så är vi överens så är det bra. Liksom. Men, men, men det får okej okej. Facka Australien, men, men resten är, är bra. Och så tänker jag istället att säga, okay, vi gör något annat då. Vad är en bättre lösning? Hur skulle liksom, mm. Om vi börjar om på ruta ett från början, vad vill vi egentligen uppnå? Då tänker jag att det, det här vill bra. Man skulle satsa ihop äh, gäng äh, människor som blir anställda på Skolverket se på ett avtal på tio år eller så på att liksom utveckla en egen plattform som är öppen, som är enkel som är liksom så enkel så att huvudmän och skolor och lärare själv kan driva det, lägga upp egna prov lägga mm. upp det helt fritt kostnadsfritt, kostar inte en att använda och se till att det finns världens bästa support som på liksom minuter svarar varje gång. Alltså, den eleven kommit in med sitt konto, och det fungerar inte med det här. Vi fixar det och Det är ingen drömbild. Det finns företag som funkar så som levererar digitala tjänster till skolor och till, till andra företag. Också. Så yep. till att det fungerar jävligt smidigt. Och så ser vi till att alla skolor i Sverige får tillgång till den här plattformen. Och så ser vi till att yep. vi utvecklar eh, moduler för den. Så man kan använda det. den här modulen, den här gången, jag vill det här. Nu vill jag att det ska finnas upplås, nu vill att det ska finnas Nersteck. Nu vill jag att det ska finnas någon hemsida man ska kunna läsa på. Nu vill jag att det ska finnas öppeläsning. Nu vill jag att det ska finnas en översättningsfunktion. Nu vill jag att det ska finnas det här och det här. Man klickar i. Så klick Klick, klick, klick, Vilka alternativ du vill ha på ditt prov. Här är frågan. Laddar du.p.f. Nu gör dem lite det är prov. Fint. Varsågod. Kolla att det ser bra ut. Hur mycket vill du ska rättas automatiskt. Alltså man kan bygga upp sådana tjänster steg för steg. Så att vi verkligen bygger en plattform som är fritt tillgänglig för alla skolor. Som funkar för nioåringar. Så funkar för 19-åringar i alla ämnen. För vi bygger upp det över tid. Och så ser vi till att det enda som vi kräver i gengäld är att varje gång provverformen används så aggregerar vi data för att se hur det här fungerar bra, har det gått fint, och gått bra, lite då och då får elever svar på någon fråga, då då får några lärare svar på någon fråga, blir det här som du ville. Vi tar in lite fokusgrupper som ser hur vi kan vi utveckla den här produkten vidare, hur kan den här tjänsten bli ännu bättre. Och så säger vi efter tre, kanske fyra, kanske fem år av att ha använt den plattformen. Vitt och brett i alla delar av Skolsverige. Okej, okay, men hur, hur är den här bra nu då? Vad är det som gör den bra? Vad är det som fattas för att kunna göra en nationella prov? Vi kanske lägger in kartläggningar, kanske nationella bedömningsstöd. Man kanske lägger in gamla nationella prov som man kan testa och köra om man vill. Eller så. För att liksom möjliggöra eh, att man testar. Och sen, då börjar vi ha några liksom, upp i, i storlek. Då kan man säga så här. Vi vill att alla jobbar in och testar den här dagen. Eller liksom, vi vet att så här, typ veckan innan jul eller veckan innan höstlov eller när betygssättningar sätts så görs och då, då liksom kommer det vara extremt mycket trafik och då ser vi att det klarar infrastrukturen för det. Och sen efter kanske fem, sex år då börjar vi ha nationella proven i den här plattformen som Skolverket har utvecklat. För att hänga med alla elever kommer att veta hur den funkar. Alla lärare kommer att veta hur den funkar. Vi kommer att testa den och veta att den är rätt säker och stabil och klar av det funkar fint och det är ingen... Manual som behöver skickas ut. Vi behöver lägga hundra miljoner på det liksom fortbilda människor att förstå ett verktyg som ingen människa fattar. Och det är ingen människa som behöver liksom må dålig på skolverket över att de ska utveckla och ta fram och sälja in en färdig produkt liksom uppifrån som ska passas in i 20 000 olika system. För det är faktiskt 20 000 olika skolor i utan att man liksom förstår hur de funkar. Utan om man istället har varit ganska tydlig med att... Så här vi bygger inte tillsammans med skolan och med lärarna. Inte att varje lärare ska få välja de nationella proven här, Men vi bygger en plattform som kan vara liksom mångfacetterad. Att alla känner sig nöjda med den. Och sen när vi har gjort det så ser vi här är liksom digitala nationella provversionen av det. Och så kör vi på den vägen. Det tror jag att vi skulle börja prata om redan nu. Det tror jag att lärare, även de lärarna som är djupt traumatiserade av de här försöker som vi har haft. Skulle gärna känna sig men det där kan jag tänka mig. Det där låter ja. inte jävla dumt. Om man kan gå in och klicka in och klick, klick, klick, klick, Här är mina frågor, här är mina grejer. så whoop. Och så får man tillbaka lite häftig statistik, lite bra ljud lite liksom staplar över tid eller vad man nu kan ha för information. Bjud lärarna på det, bjud skolorna på det. För det är ändå en grej som inte liksom varje skola kan utveckla själv. Det är ingenting som i huvud man kan utveckla själv. Det får ingenting som vi ska ha liksom in, stora multinationella företag som ska tjäna feta pengar på att äga våra elevers data för. Och då skulle man kunna liksom släppa det fritt så att man kan bygga olika moduler, olika sätt och olika varianter. Och det är också det säkerhetssättet sättet att bygga digitala plattformar, det vet vi. <laughs> För att om en stor skötare bygger det så är det någon annan jävel som kommer att hacka det. Det är det som händer. Det är det som gör att vi lär ner det i våras. Och det är inte sista gången det kommer att hända. Nej men jag tänker också så här att vi glömmer ju ofta bort. Alltså jag tycker att hela den här diskussionen om de digitala nationella proven. liksom mynna, mynna, hela, förra, hela våren i våras när vi bråkade om dem. Nu känns det liksom inte ens roligt att bråka om dem längre. För det är ju en häst som är död. Liksom. Den ligger ju där. Och varför ska vi sparka på den mer? Den har ju liksom redan dött. Men, men, men om man tänker i våras när vi höll på. och var, jag skrev, Vi skrev några artiklar, vi var några stycken och vi var arga och sådär. Så känner jag ändå att, att då fick man ju höra att det blev liksom såna här Att lärare är, eh, de är alltid motsträviga till ny teknik. Lärare är för dåliga på de, tekniska grejer. Vi ska lära dem, det är en... i fara. Vi har spelat in i film, de ska få se på någon komponension från Så kommer de förstå. Och då, och då känner jag så här att det finns en sån förakt för lärares digitala kompetens. När det faktiskt sanningen är att den, även den läraren som är typ rädd för en dator för att den tycker det är så otäckt och är, liksom, är väldigt duktig lärare men kanske inte så duktig digital lärare för man blev lärare i en tid när man inte behöver kunna en dator de har ändå mer digital kompetens än de flesta andra för att man står i situationer där man måste ha igång en projektor. Man sitter med plattformar som inte fungerar, så man måste fatta hur de funkar. Vi ska ha utvecklingssamtal nu i det här jävla vecklas. Och så är det något som strular och så måste man fatta varför det strular. Och innan omdömerna är inlagda eh, på rätt sätt. På rätt, eh, ska det vara i gamla vecklas Ska det vara i nya vecklas Var hamnade. Lärare är ju otroligt flexibla och lösningsorienterade. Med den skitteknik som de faktiskt ofta erbjuds. Så att, att eh, jobba med läraren. Alltså eh, jag har bara, bara, bara positiva eh, liksom Erfarenheter av Att jobba och bygga teknik Ihop med lärare eh, På det sättet som du beskriver eh, Alltså det lilla alltså man inte, Jag har ju inte byggt några stora plattformar Men jag har ändå, vi har ju tagit fram Små grejer på, på skolan liksom, att Olika rutiner och Olika lösningar Där är ju lärare bra på Att vara innovativa Och göra nya iterationer och, hit och dit eh, Man glömmer bort det tycker jag i den här diskussionen. Så, ja. Om man är inte med på att den förändringen ändå skett. Det är, liksom, det är inte 2010 längre. Det är liksom. När man, man trycker på play. <laughs> Eller liksom... mailen sitter inte i din dator. Jag god gud. Där jag satt och förklarade det. När man, jag har inte hittat. Jag vet inte. Min mail mm. är borta. Mm. Jag minns ett tag. När det fanns en diskussion. På ledningsnivå. I, i den organisation jag jobbade förut. Om så här, kan man begära att alla medarbetare kollar mejlen varje dag? Det mm. då är det fortfarande faktiskt yrkesgrupper som säger att ja, de där grupperna, det kan man nog inte riktigt begära för de har så mycket annat att göra. <här> <här> det var Japp. inte så många år sedan. Och så var okay. det på vissa gången ganska många gånger faktiskt. Och, och mm. det tycker jag ändå är fascinerande. Och, och se är ju fort den utvecklingen gott. Jag tycker vi ska anamma det. Och jag tycker verkligen att så här, om man ska planera för någonting som har med framtid att göra så måste man förstå att det inte är på samma sätt längre. Utan att det är annorlunda nu. Ja, gode gud ja och, och, och, och vi måste någonstans, jag tror ju att i den här marknadsorienterade jädra skitskolevärlden vi är i så vore en plattform en, en statlig eh, utprovad tillsammansbyggd plattform faktiskt. En, alltså i också den här delen när vi har liksom Trump som stöd USA och är galen och vi kan ju inte lita på att Google räddar oss direkt och vi kan inte lita på att andra bolag räddar oss vi måste ju bygga det här själva eh, och vi måste, vi måste bygga det liksom själva by och jag tänker också att det är ett bra sätt att faktiskt liksom föregå med gott exempel även mm. om man pratar statlig förvaltning och liksom den spegeln bilden in mot andra myndigheter och så. skolan är den största mm. offentliga verksamheten vi har såklart i antal personer de mm. fattar liksom arbetskraft och kostnader och allting som vi har egentligen så, så är det ju mm. att, utan tvekan så att liksom skolan är nummer ett så. Vi har två miljoner mm. liksom brukare per dag det är klart att det är, liksom mm. det, det är så. Och det är klart att liksom när man genomför stora infrastruktursatsningar på digitala strukturer och plattformar så är det liksom ett sätt att föregå med gott exempel. Om när man sen kollar på liksom hur man utvecklar digitala system för vården eller för, för, för uh, räddningstjänster eller för liksom, socialtjänster eller vad, vilka andra delar delas med som vi har liksom offentlig verksamhet i. Så mm. tycker jag det är jätteintressant om skolan kunde vara föregångaren. Som vill säga så här, hur gör man då när man upphandlar och bygger stora digitala plattformar som ska passa för alla i mm. en stor statlig myndighet? Det är ju liksom en utmaning som ingen riktigt har knäckt än. Och som mm. det har varit intressant om man liksom på statlig nivå nästan stiger över skolfrågor och säger här är gillande giltigt tillfälle att försöka göra det. För mm. att om du säger det finns en ganska homogen grupp människor då som ska använda det. Det är inte liksom allmänhet utan det är lärare som ska kunna administrera ute i alla fall så mm. för elevgränssnittet får ju vara så så att det funkar utan det är ju liksom ett steg till ovanför det är någonstans mm. jag en nordlund någon huming grupp det är någorlunda tekniskt kompetenta människor man vet faktiskt av undersökningar att lärare är en av de mest tekniskt kompetenta yrkesgrupperna mm. som, som finns det är ingenting man alltid har men, men så är det när man kollar på EU-nivå mm. det är stora undersökningar det har varit så ett par års tid nu och, och också det finns en ganska bra lokal organisation för att genomföra och implementera och backa upp på kommunnivå, på organisation, på skolnivå och så på ett sätt som inte alltid finns inom sig. Det är liksom hela vårdapparaten. Så, för där finns det för många olika aktörer och det finns liksom bara så olika nivåer. Och så. så jag tror att det är ett perfekt tillfälle faktiskt att mm. ta nytta tag och istället för att upphandla deras kostnader och lägga miljarder på saker som ännu inte funkar. Att liksom sluta köpa färdiga grejer och istället säga: Vi bygger någonting som passar för det här. För att här är vi så många som är så stora tillsammans så att vi skulle kunna lösa det. Och samtidigt lösa ett problem som finns som är borta för de digitala nationella proven. Nämligen hur gör vi prov annars? Eller så. Och det kan inte liksom varje huvudman, varje kommun, varje skolföretag sitta på bo själv och lura på. Utan det måste liksom komma från en gemensam central lösning. Och det svaret besvarar, den frågan besvarar vi egentligen samtidigt som vi skulle kunna lösa de digitala nationella proven på ett bättre sätt. Om Skolverket sa att nu gör vi en plattform som är liksom Istället för att den ska vara 100% färdig från början. Och så ska vi översätta releasepartet. Och så ska vi alla vara jätteglada Och den ska passa perfekt överallt. På ett skott så gör vi liksom tusen små ministeg på vägen. Mm. Och så ser vi till att det finns möjlighet att korrigera. Och lära oss att förbättra och utveckla hela vägen liksom, vägen fram. Mm. Och då kommer vi ha 5-6 år där ingen jävel läser i tidningen. Om de sådana proffs som ställs in. För det kommer inte vara en sån stor grej. Utan det är att vi gör provet hela tiden. Ibland, är det som att men ibland förbättrar vi. Och sen är vi liksom version 17.5 av liksom digitala nationella provsplattformen. Då kör vi nationella prov. Mm. Jag är med! Jag, jag tänker vi gör så här. Du får ta över. Eh, Marcello, han som var chef för det här projektet innan. Han har ju blivit enhetschef på Skolverket. nu. Har det ingenting med det här att göra längre. Utan det här har ju är ju blivit så? nu. Eh, alltså själva Skolverket... Det syrligaste sättet att få sparken gör någonsin att höra som. Ja, nej men han har alltså då blivit, han har blivit enhetschef. Det är synd om Han hade du att, att det är synd om honom, bestämt, honom Nej men man har bestämt att det här inte är ett projekt utan att det här är alltså en del av organisationen nu. För projektet är avslutat, men det fungerar ju fortfarande inte. Så att det är ett märkligt beslut att det ska avslutas. Men i alla fall, så han är i alla fall inte med, det är därför han inte kommenterar längre. Jag lyder med Skolverket mm. som myndighet för de har fått ett uppdrag som är alldeles för stort för dem och yep. de har nog inte förstått den förrän kanske ganska nyligen eh, och det lider jag med dem det enda som gör att jag inte känner någon sympatisi för dem på det sättet så, det är att liksom, den som det ännu mer är den, alltså skolan som Skolverket skulle tjäna och så har mm. de uppenbarligen hittat en som gör någonting för mm. det var det sig, Skolverket gjorde någonting för dig så du känner så åh oh, vad skönt, vad bra det här blev för att skolan på Skolverket gjorde det här ja menar jag, riktigt. Jag jag, är jag, riktigt jag, jag, riktigt när jag var en sista sorg från skolväggen känns det det här är bra Ja, eh, när jag var tvungen alltså på grund av att staten har bestämt att min nya legitimation var tvungen att eh, om förhandlas på grund av att jag är lärare i ett nytt system att alltså, jag undervisar ju inte i kurser längre jag undervisar jag är behörig att undervisa i ämnen och då var jag tvungen att få ny eh, Lärarelegitimation Mm. Och den fick jag bara utan att be om det på jättesmidigt sätt på min, i min digitala brevlåda. Eh, tjuff sa det, så var den bara så här, här har du din nya legitimation. Det här är du behörighet i. Lämna in den till din chef, tack och hej. Otroligt smidigt. Det var så enkelt och smart så att jag har nog aldrig varit med om något så enkelt. Och det fick jag liksom innan min chef bad om det. Så att jag kunde liksom ja, lösa den där frågan ja, en vecka innan min chef bad om det så hade redan skolverket löst det. Så det var, det var ju faktiskt den gången. Och det var ändå nyligen jag förstår på det är, liksom... okay, så det är någon del av dem som kan administration bra. Kul för dem. Ja. Men när var det sista med skolan bättre. Är det Nej, men de löste ändå ett administrativt krångligt problem. Jag vet inte. De, som de är ska... följda av med en annan administrativ krånglighet som har bestämt sig för att genomföra på staden. Ja, absolut. Ja. Nej, men man ska inte underskriva det. Det vet inte att du fick en gratis legitimation. Och nu med att du fick en gratis legitimationsuppdatering. Det är inte dåligt. För de där kostar pengar, ska vi prata om. Men det är en annan diskussion. I alla fall, jag, jag blir lite så... på ett sätt glad att ställa in nu. Jag blir, du sa förut att här, men det är lite synd att sparka på en häst som redan är där. Det är typ snarare som att liksom vi är klassföräldrar i en lågstadieklass där lössen har försvunnit. Och nu jävlar hoppas vi att de håller sig borta på riktigt, att de inte får komma tillbaka. För att du vet att när du väl har fått dem så blir du aldrig av med dem typ. Så vi måste ju se till att de jävlarna är döda på riktigt. Liksom. Det är det jag menar. Alltså, jag blir inte riktigt trygg när de så här. Allt det här kommer att funka den 16 december. Det får man väl känna. Nej. Vet du egentligen vad det är du pratar om? <laughs> är du med? Du, Jakob. Mm -hmm. eh, jag har ju... Eh, jag leder ju ett... Eh jag är, alltså ämneslagsledarna på gymnasiet så är ju en ämneslag har vi liksom olika ledare som leder ämnets utveckling på, mm. alltså på gymnasieskolan funkar det så, och då har man då är man ämneslagsledare och de har mm. vi på våran skola vi träffar ämneslagsledarna eh, regelbundet var fjärde vecka ungefär eller var femte vecka, eller var fjärde vecka. och det mm. mötet leder jag och har gjort det i väldigt mm. många år och det är ett väldigt trevligt möte. Alltså man pratar bara om undervisning och ämnesutveckling egentligen. Mm. Och, så, och, det, och i det mötet så började vi prata om, eller så hade vi uppe det här med fortbildning och lärares fortbildning. Mm. Och eh, som du vet och som vi alla vet som är lärare vet att vi har ju då i avtalet 104 mm. timmars fortbildning eh, och den där fortbildningen då ska gå till olika saker, Det ska ju, liksom, vi ska ju fortbildas i sånt vi måste göra. Och vi måste, vi ska ju fortbildas i, i alltså sånt som vi måste, alltså digitala nationella prov, måste vi göra för att staten bestämt, vi måste utbilda oss i nya läroplaner som dyker upp eller vi måste utbilda oss i av vad det nu kan tänkas vara. Sen är det olika. Våran förvaltning har bestämt att vi måste utbilda oss inom AI. Då gör vi det. <laughs> eh, och sen, ja, grattis då. oss. Eh, och sen är det då annat som, som rektorerna tycker. Eller någon i levhälsan eller någon tycker att vi behöver. Alltså att man vill fylla på med lite kunskap. Och, och det, det är då olika någon föreläsning här och någon föreläsning där. Och sen är det ju då det ämnesutvecklande, alltså eller ämnes, alltså det ämnesutvecklande arbetet. Alltså varför jo, vi, gjorde, vi undervisade så här och hur kan det bli bättre? Kan vi göra, liksom, ja, hur gör vi med lässträningen eller hur gör vi med den typen av? Eh, och en liten, mm. liten, liten, liten del är väl liksom ämnes kompetens. Alltså att inte bara ämnesdidaktik utan också någon slags nörderi ner i ämnet. Men det är ju en väldigt försvinnande liten del. Och när man frågar lärare på gymnasieskolan i alla fall, jag vet inte hur det är hos dig, men när man frågar lärare om fortbildning så vill de ju ha ämneskunskap. Man vill liksom uppdatera sig om det senaste inom sitt ämne. Det är liksom någonting som man verkligen drömmer om. Och sen på andra plats så kommer, om man i alla fall frågar hos oss, så vill man ha ämnesdidaktik. Tänker du att det ser ut så ungefär hos dig också? Nej, inte riktigt. Jag tror att det är att man identifierar sin. Professionella identitet med sitt ämnesinnehåll. Mm. Är mycket mycket mer så i gymnasiet än i andra delar av skolsystemet. Jag tror man är, man är väldigt mycket mer liksom så att man naturligtvis vill veta mer och att det blir intressant att hålla sig uppdaterad och uppdaterad. Men, men jag tror att metoder om hur man undervisar, eller hur kan jag få elever som inte förstår det här att lära sig, eller hur kan jag göra det här bättre, är väldigt mycket mer höger upp på, på önskelistan. Med, i i den delen av skolsystemet som jag jobbar i så och var den gränsen går det vet jag inte. men jag tror absolut nej, men, att du skyndade dig eller så. Men då är det ämnespedagogiska frågor i alla fall inte, alltså, hur alltså, det, det, det är ju du... ingen som vill går en till brandskyddsutbildning om det är det du menar det är inte det vi sitter och önskar liksom, på något sätt det, det var det ingen som bara kan vi inte träna på det här en gång till det, Nej det var det eller, eller eller eller men då har jag i alla fall då ramlade jag över eller våran helt ljuvliga bibliotekarie, alltså utan våran bibliotekarie så, så dör ju jag. För att då, får, då har han liksom kollat lite och hittat en pedagogisk forskning i Sverige från 2003 där man då har innehåll och pedagogiska mm. diskurser på lärares kompetensutvecklingsmarknad. En studie av insatser som genererar fakturor. Alltså vad får kosta pengar när vi ska fortbilda Sveriges lärare. Så man har mm. undersökt 679 fakturor. Från tre socioekonomiskt helt olika kommuner. Man har liksom tagit en rik kommun. Man har tagit en fattig, alltså man har tagit tre helt olika kommuner. Och så har man då jämfört dem. För att titta på vad är... Alltså och då har man, använder man två ganska svåra ord. Instruktionell... Och en regulativ diskurs. Och då mm. är ju det, eh, regulativa frågor handlar om elevbeteende, om elevernas hälsa, både fysiskt och psykiskt, och om neuropsykiatriska funktionshinder. Eh, den mm. typen av frågor är regulativa frågor. Och instruktionell, vad svårt det var att säga, instruktionell. Instru... Mm. Ja, eh, det handlar ju då om eh, kunskapsorienterad, eh, kunskapsorienterad, eh, alltså det finns två. Det finns en instruktionell ämnesdiskurs och en instruktionell kompetensdiskurs. Och då tänker jag att du är väl kanske då mer var det, kompetensdiskursen och mm. vi kanske pratar lite mer om ämnesdiskursen då. Men det är mm. liksom, de, de är ju samma. Eh, och sen då det finns ju värt att notera i det här då att utav de här 600 innan vi går in på vad vi betalar för, av de här 679 faktorerna så är ju 170 av dem eh, är ju då brandskydd och HLR så redan där får vi ta bort dem, så 170 bara försvann i en hög i brandskydd och HLR i då sånt som får kosta pengar på skolorna eh, men det allra, allra, allra, allra, allra vanligaste innehållet som handlar, mm. eh, som är då, eh, vad tror du att det är för eh, vanligast beteende som vi använder som, av de här fakturorna? Alltså, vad är det, det för fortbildning som kostar ja. pengar? Alltså, var, utav de här fakturerna, vad är det vi har köpt för någon form av utbildning? Teambildning tror? Mmm. Eh, det är konflikthantering. Jaha. Eh, och problemskapande elevhantering. Eh, man pratar om att. Eh, vad sa du? Just det, just det. Ja, mm. jag kan se det framför eh, mig. Jag kan tänka mig att det är det som kostar pengar, för det är de som också jag vet att ta betalt för sig. <laughs> du förstår? Eller hur? För att eh, det är ju då kommersiella aktörer som dominerar marknaden. En sån där föreläsare som, som om man till exempel bjuder in en, en föreläsare som bara har, alltså som inte är liksom ett bolag som driver någonting. Eh, utan man bara hittar någon som är från universitetet som kommer och pratar en stund. Eh, och som får lite pengar för det. Eh, det mm. är ju en typ av föreläsare. Men sen finns ju de här bolagen. Och de dominerar marknaden på våra skolor då, enligt den här studien och de flesta fokuserar då på regulativa frågor som elevbeteende där då eh, liksom konflikthantering och elevstörande arbete liksom. Eh, men och det blir men de fokuserar på det här individuella förändringsambitionen. Alltså inte mm. hantera sociala orättvisor, inte fokusera på gruppnivå eller den typen utan man, man fokuserar liksom på individen och att individen ska integreras och anpassas in i, inte att skolan ska förändras eller anpassas in i och det gör ju att man inte lyckas hantera de här sociala orättvisorna. <laughs> Nej. Som finns liksom. Att vi, vi fokuserar inte på det. Om man ska tro det här så, så har vi inget sånt fokus. Utan vi har fokus på de individuella. Alltså, individuella, alltså hur förändrar vi den stökiga ADHD-ungen som inte kan sitta still? Det är liksom den typen av lösningar då. Eh, vi pratar liksom om elevers fysiska och psykiska hälsa. Eh, och eh, hela 56% av insatserna i den regulativa diskursen knyter an till specia specialpedagogisk tematik i relation till elevbeteenden. Så vi liksom mm. går före läsningar om att elever är jobbiga. Liksom. Eh, är det där låga möten mötande och hela den grejen? Ja, ja låga möten mötande och hit och dit. Eh, eh, då. Om ett ja. skolämne får kosta pengar vilket ämne, skolämnen, tror du får kosta pengar i våra fakturor? Vilket ämne man köper fortbildning för. Ja, vilket ämne... Ja, precis. Oh, svårt. Språk, tror jag. Svenska. Mm. Språk kommer på... Eh, matte är överlägset störst. Sen mm. kommer yrkesämnen. För att yrkesämnen är krångliga eh, Svenska som andra språk Kommer på tredje plats Och språk mm. kommer på fjärde plats Så att, eh, men mitt språk Så svenska nej, det är det inte med på listan ens Men språk är ju alltså inte med den här språk Eller är svenska är inte det, det inte liksom... så Nej det är inte med det. Svenska är ju liksom en nya, det är ju modersmål liksom, Så att det, det får inte vara med eh, Så det är... Var... det är Också en fråga. Varför det, rimmer, det är rimligt eller inte så på gymnasnivå, jag förstår yrkesgrejerna. För du är också, liksom, de har det här att matte skulle vara ett jävla dyr fortbildning. Det är jag aldrig med Nej, men att man lägger eh, det pengar man med. på att... Vart går de Nej, pengarna? Men det... <laughs> det ja, det vet jag inte. Det kommer väl någon farbror och lära dig räkna. Eh... Men, säga, äh... Det den, den finns inte vår <laughs> del av skolsystemet Tror jag, efter 15 år Har jag inte sett honom <laughs> Däremot är det att, att det är på det sättet Om jag ska byta ner för en analys Att det är på ah. det sättet att det är liksom eh, Problematiskt Beteende kategorin och sen Som är det som kostar mest Det förstår jag för att de har också en jävla smart analys Såklart För om du tänker efter så sig, när är det som det är riktigt ett kaos Och riktigt kris och det att Här måste vi göra någonting, vi måste göra någonting nu och att en mm. del av lösningen kan vara en fortbildningsinsats. Det är ju mm. väldigt, mm. väldigt, väldigt ofta så. att Det handlar om att så här, de här lärarna orkar inte mer vara på att tappa kontrollen. Kulturen börjar gå ut genom skogen. Det börjar snubbala fler och fler och fler göra sig så. Det blir ett norm mm. att vara på det här och det här sättet. Vi måste vända det. Vi måste liksom... så. Och, och att man då kan vända sig till ett företag som har så här, men ingen fara, vi har lösningen. Oavsett vad det är för lösning. Det tror jag mm. att man kan, är beredd att betala big, big bucks för. På ett sätt som man kanske inte är så här här är någon som har kommit på hur du ska klämma åt de sista 10-15 procenten som inte lär sig läsa. Det är viktigt, men det är ingen som går hem från jobbet och gråter för det på det sättet. Och det är ingen chef mm. som liksom känner sig, fuck, jag, min personal ser upp sig eh, snart om inte jag gör någonting åt det Så tror jag tror att det är liksom det som är skillnaden. Vilket också gör att man kan ta faktorerna mycket, mycket, mycket mer om man är en person som, som med om sådana grejer och gör det något förtroende givande. Det är min första smakkänsla när jag hörde du berätta. Så, ja men så är det ju naturligtvis. Samtidigt så blir det ju lite problematiskt om vi liksom tänker och, och vi fokuserar på individen och på individnivå och vad liksom skolan behöver am, göra för att den här istället för att titta på vad kan skolan alltså på organisationsnivå eller finns det något annat sätt att lösa det på att man tittar på den sociala orättvisan eller problematiken på ett helt mm. annat nivå så fokuserar man på alltså att den här alltså så att det blir liksom ett knepigt individfokus eh, som också då leder till att vi får en miljard extra anpassningar. Mm. Eh, som, som kanske inte riktigt. Alltså, till slut har man ju, an så att, så, slut blir ju anpassningen det vanliga på något sätt. Jag har, vi hör alltså, på, i, ibland kan jag känna att. Ja, ah, det ballar ur nej, men, åt alla håll. det är också håll, en att... ekonomisk fråga, men också vi säga att det systemkritiskt. För varje om man, man, mm. man lägger problemet på eleverna så lägger man problemet på lärarna. För då är det lärarnas för mm. att lösa eleven. <laughs> om problemet mm. är faktiskt ett systemproblem, då ser vi att chefer och organisationen och politiker ansvarar ansvariga <laughs> När det är ett individproblem, då är det läraren som jobbar med det. För det är som jobbar med individer. Och klarar du inte det, ja men då kanske du ska jobba någon annanstans. <laughs> Eller, så, är du med? Eller hur? Och så är liksom fittar vi på dem och så, nej men vet de passar inte riktigt här. men är yrket, de... De är liksom inte riktigt redo för den här sortens elevgruppen. Vi får liksom jobba med sig och så. Och så liksom har man aldrig några riktiga problem. För att det är inte liksom här problemen är. Utan det är där de är. Och det är en ekonomisk fråga, det är en maktfråga. Och det är fan upp till kamp på, på den sortens analyser. Eller hur? Eller hur? Och en sak som jag tycker är lite rolig är att du blir bekräftad här för att grundskolan har en betydligt, betydligt mycket större eh, liksom, fokus på eh, kom, alltså den eh, kompetensdiskursen som in, är då fokus på färdighet alltså hur lär jag ut det här att läsa eller hur lär jag ut medan gymnasielärarna är nördiga i sina ämnen eh, det är ju större men det är ju en väldigt, väldigt mycket försvinnande mycket mindre del alltså den här instruktionell kompetensdiskurs är 19% av all fortbildning medans regulativ diskurs då, den här på elevernas mm. beteende och värderingar är på nästan 40% procent. Mm. Eh, så att det är otroligt mycket mer pengar eh, helt helt klart och eh, det här, man, man, man menar ju på då att det finns ju liksom att det finns ju en väldigt skev balans i den pedagogiska diskursen att när liksom den regulativa diskursen, alltså det här värdering och, blir, det blir att vi bara fokuserar på elevernas problematik medan det här att vi ska lära ut och ämnena försvårar lärarens förmedling av både kunskaper och värden för att vi liksom... Eh, för att vi har fokus på att ändra eleven på... Alltså, problemens bete, alltså elevens beteende är ett individuellt problem. Mm. Och då har vi också svårt att faktiskt förändra Eh, liksom elevernas eh, alltså, alltså på ett systemnivå att liksom mm. skapa, alltså lära ut demokrati att lära ut den typen av ämnen och fortbildning och bildning, mm. det blir liksom stökigt menar man på här då att det förstärker snarare problemet än att man, man, man strönsar och att man blir då eh, eh, syftet är att lära, lärarna ska lära sig att Stressa mindre eller, liksom sådär. Eh, eller att eleverna ska bli mer motiverade eller röra sig mer eller så vidare. Eh, men, men det blir inte det. för att man blir, Det blir liksom egentligen bara fokus på att individen ska förändra sig. Vilket då skapar ännu mer stress. Och det finns ganska stor brist på ämnesdidaktiks fortbildning i skolan. Det är det, och det, är det, det är lite problematiskt för en del av vår professionsutveckling i det är ett jättestort mm. problem för vår profession och vår professions självbild. Mm. För att det, här, det kommer aldrig komma längre som yrkeskår, eller som lärare eller som skola faktiskt. Så, innan vi själva börjar förändra bilden av hur vi ser på vår profession. Och att det då mm. finns massa människor som, det är faktiskt så. Även om vi inte är till så vill jag ändå peka ut att det är ett problem. Att vi har en massa mm. människor som, som ser sig mer som ämnesexperter än lärare. Och som hellre mm. skulle vilja vara det. Och som liksom nästan tar och illa vid sig om man säger att de är liksom en pedagoger först. Så. För det, är kanske, inte mm. lägen början, det är kanske inte den vägen de har kommit från början. Det kanske inte är den utbildningsbakgrunden de har. Men, men i den rollen man är så är det faktiskt så att mm. liksom, du är inte anställd som historiker. Du är som historielärare. Och då måste man förstå att det är en annan grej. Liksom, så. Och om man inte brydd att ta det? om man inte brydd upp för det? Och tar det som en hedersgrej? Utan snarare säger säga mm. nej, men jag vill hellre Det är mitt ämne, det är det, för, det är det som motiverar mig. Och så ger man ner sig mer och mer den graven. Det är direkt det professionaliserande faktiskt på ett sätt som, som ligger krokben för en själv och för alla andra kollegor som kommer i den vägen. Så därför tror jag mm. det är jätte, jätteviktigt av, alltså för vår yrkeskors skull, att vi, vi lägger mycket, mycket mer tid på att prioritera bra relevant ämnesdidaktisk utbildning för alla. På alla nivåer, alla åldrar, alla system som naturligtvis också inkluderar att hålla sig av med det ämnesområdet man ska undervisa i. För att det är jätteviktigt. Men att man liksom håller sig till just det ämnesområdet. Så. Mm. Kunskapsområden som jag säger. Det här är inte relevant för det, det centrala innehållet. Har, den kursen du har. Det kan vara jättespännande. Men det är liksom godis. Det är inte middag. Om du förstår vad jag menar. Eller hur? Eller, och jag tänker också att, att för jag tänker också att, att det som, som de här författarna kommer fram till, om man liksom sammanfattar det lite är ju att det är en försvinnande liten mängd faktorer som rör praktikutvecklande ämnesdidaktiska ansatser där lärare gemensamt utvecklar undervisningen. Det får inte kosta någonting i princip. Men det, dessutom så finns det nästan ingenting som handlar om kompensatoriska uppdraget. Alltså hur utjämnar vi den sociala orättvisan? Hur gör vi så att alla elever har möjligheter att, alltså hur, hur löser mm. vi den grejen? Mm. Hur jobbar vi kompensatoriskt? Det finns överhuvudtaget inte i det här materialet. Eh, och det menar då de här eh, författarna på att det kommer att reproducera maktrelationer i samhället. Alltså vi kommer inte att kunna verka demokratiskt om vi inte heller får input om att verka demokratiskt. Eh, och att det är någonstans liksom, den, den, de den socioekonomiskt utsatta som kommer att förlora på det i det långa loppet samtidigt som du och jag får en dålig arbetsplats eh, och det är fortbildning. Ja, dålig fortbildning dålig fortbildning, dålig arbetsplats pissiga villkor, känner vi igen det mm. eller hur, men jag tycker jag det var det lite förut. intressant eh, det är ja, men jag vet, spännande det var jätteintressant nedbrytning jätteintressant att se siffror på det det är klart att du berikar den lektionen och tar den diskussionen ett steg vidare. Mm. Det är det verkligen. Och sen, sen är det roligt att man kan titta på en sån här grej ur fakturor, eh, För att, eh, att, det liksom, eh, att det är liksom, vad får kosta pengar i lärares fortbildning? Och bara det att 170 mm. fakturor rörde brandövning. Vet, det är gott. Det kanske finns en rörelse i det där som jag tycker är intressant. För det finns ju en rörelse mot att mer och mer fortbildning ska vara, inte bara i reglerad tid utan också innehåll. Och det ska kopplas till mm. universitet. Man börjar införa liksom, mediteringssystem. Mm. Och man börjar prata om, liksom, om professionalisering av hela det där. Och man börjar prata om, liksom, och, om det här yrkeskunnande. Men det finns ändå fler steg i riktningen mot att det där börjar hända saker på. Och det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Och det blir intressant att se hur det kommer utvecklas. Om vi sa i följd den här mm. podden, vi, liksom, att vi. Har kommer simla långt på typ 10 år när det kommer till liksom lärares digitala kompetens. Så är det intressant att se mm. hur skolan och lärarrollen kommer att förändras när det kommer till fortbildning framåt. Det har varit mm. jätteintressant om vi har mycket naturligare. Om 10 år var det, så här, det är helt självklart att vi har en liksom akademisering av fortbildningen. Eller där man liksom tog ett steg på universitetet. Så det var liksom i termer av liksom, vet, kurser och poäng och tentor och föreläsningar. Det är något som var anpassat för det som lärare gör. Mm. Så att vi hade studiedagar som faktiskt var alltså lärorika. För de är 104 timmar som vi pratar om. Det är våra studiedagar. Det är det man vara väldigt tydlig med. De är jättestora. För det är en, det är en jämfört med andra De är jättestor alltså, avtalsreglerad liksom fotbollningspott för allihopa. Det är långt mm. från alla människor i världen i Sverige som jobbar med liksom, 104 timmar om året och får lära sig saker faktiskt. Men, men det är också viktigt att vi har det för att vi jobbar i den sån utvecklingsorganisation som vi har. Men det är också viktigt att se sig, det är de här studiedagarna vi pratar om. Och, och då måste man fundera sig vad är när man går hem från en studiedag har jag lärt mig något nytt idag? Och i svaret nej så är det något som är fel. Och där tror jag vi är en mm. process som, är, som inte bara har med fakturor att göra. Utan också är, som är liksom. Vi måste också själv granska oss. För man, man kanske borde ha ett system där det är så här. Vi har 104 timmar om året som är fortbildning. Och 104 timmar om året som är liksom för- och efterarbete. Eller som är liksom vet, analysarbete eller så. För ganska många. Jag tror det så här. Hade, hade du varit rektorer på en skola. Så hade vi varit de populäraste rektorerna i världen. om vi bara satt våra medarbetare så här. Ta den här tiden och rätta och bedöm lite och göra det ni behöver. Så, ja oh, vad skönt! Och vad, oh, vad skönt att jag får tid för det här. Och så liksom är alla med och det är ingen som ifrågasätter det. För det är ingen som, som går och tänker och säger, Hallå, det här skulle ha varit min fortbildning. <laughs> det är ingen som har tid Nej. för det. Och samtidigt så blir det ju så där att, att, att när vi väl pratar om fortbildning och man väl diskuterar det så, så vill vi ju verkligen dyka ner i och det här, bara det här mm. att vad innebär det att kunna något? Det är, vad det är ju en fråga. Vad innebär det att kunna något? Vad innebär det att du kan matte och att jag måste ringa dig när jag ska hjälpa mina barn? Mm. Uh, men uh, jag kan kanske svenska då? Uh, uh, men också, det, det också är också intressant <laughs> för någon gång var med i en sån läsårsorganisation du vet när det ligger inne i regelbunden fortbildning alltså faktiskt riktig fotbildning men inte på fotbildningssidan utan det är mm. så här, men så vi, har, vi har möten måndagar och våra mötesdagar på Mellansvaret jag jobbar, jobbar all jobb mm. fram till fem och ibland så har vi 15-17 samma möte, ibland har vi 15-16 en grej har vi har någon annan grej, 16-17 mm. Och det har ju hänt så vissa gånger att här, nu ska vi ha fortbildning, nu ska vi ha en timme psykologen berättar om liksom, tidiga tecken på att känna igen ADD. 16-17 måndag efter att man har haft en jävla undervisning plus en massa möten och planeringar och så. Det, jag tycker nästan mer synd om den psykologen än om andra som sitter med den utbildningen och det är en hård konkurrens om vem som lider mest i det rummet samtidigt. Det går ju inte att ha, alltså liksom, det finns ju ingenting som är, som är liksom snere, som är mer såhär, vem är det som kör? Än när man har liksom studiedagare som inte är fortbildande. Och samtidigt ska man ha fortbildning på varandra mötestider som är så här, det finns ingen människa som har liksom mental kapacitet kvar här. Du hade lika gärna kunnat säga ta oss direkt, du vet... Efter after När alla människor har varit ute på någon mun. Det liksom har druckit för mycket. Nu kom psykologen. Ska veta vad det är. Varsågod. Va? Men det här, Det är nästan mer effektivt. ja I alla fall. Var det, vi ja, rundar av här. Är det är sen det Nej. Det är ändå spännande Ett litet steg närmare. Att förstå hur det fungerar. Med siffror. Jag gillar det. Det är min matte gärna. Jag är, är positivt inställd i den här sorten ja, rapporten. Och även de här nya orden. Instrukt. Men vad fan, instruktionella diskursen och den regulativa diskursen, det var ändå ord som du inte hade hört innan jag sa dem. Jag har inte eh. hört dem och jag kommer inte använda dem så mycket framåt tror jag heller. Men, <laughs> men jag, jag kommer att sätta på att mitt liv kommer att bli bra ändå. Jag känns Ja, vi, vi hoppas på det Jacob och så ses vi nästa vecka. <laughs> ha det Hej då.